Càpsules musicals amb Rafael Corbí. al món del jazz amb Colina, Miralta, Sambit, Trio. Ritmes que t'encenen i et porten bona música i moltes ganes s'han de moure els peus al el ritme que ens emmarquen amb els seus instruments aquesta gent magnífica una vegada més de tornada amb el trio més internacional en de jazz de la península ibèrica millor ja dirien que molt més que no pas només jaça perquè la seva música està plena de mil i uns sabors diferents de tots els racons del món I així ens ho demostren amb el seu darrer àlbum Son Colina, Miralta i Sàmbit a 15 anys es diu tres lustres que van començar amb molt poca fresa, poca endreça i a poc a poc andando però que després van aprofunditzant amb els seus enrics sons a base d'actuacions i de molts viatges tant en Javier Colina com Marc Miralta i Perico Sàmbit van de seguir aprofundint en la música sense cap tipus de fronteres amb mil i un projectes que ja no citarem en el dia d'avui, però no podem resistir-nos si hi ha algun despistat que mai hagi escoltat la seva música. Celebrem aquest CMS Trio la realització de 15 anys. Colina va estar amb el gran Colina Serrano Project o va col·laborar amb el gran Bebo Valdés i des d'aleshores el component llatí en general i cubà en particular ha estat punt clau amb la seva tasca. Perico Sambit ha estat al front de la seva Big Band i ha col·laborat amb figures internacionals de relleu com Pat Metheny, Bart Meldow amb Michael Brecker o Kurt Rosenwinkel. Miralta té una altra gran llista que te la deixarem que te la imaginis. El cas és que quan tots tres es varen començar a unir i ho fan amb música cada vegada millor, la màgia sorgeix sola i les composicions de s'ambit, amb més algunes elegides versions ben portades al seu terreny troben noves fronteres dins el món del so. Combinen el jazz de partida amb multitud de sabors lletins i cubans però també amb ritmes africans, colombians i com no, amb algun aire flamenc de tant en tant. Això es va apreciar a la perfecció també amb l'anterior disc Danza Guanà, que igual que aquest celebrat CMS 15 anys en directe porta la firma del gran segill de jazz de casa nostra, Caronte. volguéssim parlar una mica més d'aquest disc i de totes les peces que en formen part d'aquest àlbum és un disc que hace més de 15 anys que comença amb la màgica flauta de Sunbeat amb la seva composició de 10 minuts anomenada Malawi que després es va per altres camins del món del jazz africà amb un brillant contrabaix sobre una capa molt fina amb el ritme dels plats de la seva bateria. Segueixen amb el magnífic lent de Jimmy Rolls de Persia amb uns colinais àmbit amb el saxo d'una manera excepcional després recuperen Andando dels seus començaments però molt evolucionat també de danza guanà no podia faltar el Camino del Batey, un danzón cubano que s'inicia amb el contrabaix d'en Dan Javier, expert total amb aquestes tasques <tancos> peces magnífiques que hi podem trobar Colina es torna a lluir especialment amb Cite Contara al final del disc una altra vegada amb uns 10 minuts de plena música amb el clàssic de Coltrane Song Fogel, de grans colors i molt subtil, molt jazz per ballar, boleries, mitjana rumbes bugalú, soleà i fins i tot calipso per una gran celebració musical i que tots junts es desboquen al final també amb els més de 10 minuts de suite George Brown tot un clàssic també entre nosaltres. Colina, Miralta, Sant Bet, amb aquests 15 anys, aquest disc que avui us hem portat a la nostra càpsula musical.